Către Bulațius, Horațiu, Epistole. Cum ți se pare Bulațiu, Chio, Falnicul Lesbos, Samosul cel elegant, Sardes, Cetatea lui Croesus, Smirnauri colofon, Mai mari, mai mici decât faima, Ori sunt nimic alături de câmpul lui Mart și cu tibrul. Au preferi vreun oraș din cele închinate prin Atal? Ori de urâtul mării și-a drumului, Lebedul lauzi, Lebedul? Știi tu ce e? Îmi răspunzi, Mai pustiu decât gabii, Mai strâmt decât fidenii. Și totuși aici viața-mi, Voi să o petrec, uitat de aimei, Uitându-i predânșii, Dintr-un mal depărtat, Privind la Neptun turbatul, Turburatul. Oare acel ce la Roma din capua Pleacă pe ploaie? Linde noroi, pentru asta viața-i în han va petreci -o? Oare cel degerat lăudava cuptorul și baia, ca pe lucruri ce singure dau fericire vieții? Pentru că austrul puternic te bântuie, vinde vei oare vasul în care ai plecat, dincolo de valul egeic? pentru nume așezat, rodos, mitilene frumoasa, par ca pânura grea în arșiță. Barca și haina, cea de câmp, în timp viscolos, ori ca baia în Tibru, iarna, ori ca un foc pe vatră în luna lui august. Deci, din Roma se cade, soarta fiind cu prințe, să fericești depărtatele Samos, Chio și Rodos. Ia dar mulțumitor în mâni fericitele ore, care un zeu ți le dă, n în acele bune pe alt an. Și te vei ști trăind fericit oriunde în lume. Grijile noastre fug de cuvinte și înțelepciune, nu de un loc cerăsare, domnind peste apele mării. Cerul deasupra schimbi, nu sufletul, marea trecându-o. Oțiul, fără de-a stâmpăr nezbuciumă. Duși de corăbii și de trăsuri, căutăm bun trai. Ce cauți, aici e, e în ulubre, chiar. De în inimă cu un păt.